A János írása szerint való szent evangélium, 9. fejezet. És amint eltávozék, látta egy embert, aki születésétől kezdve vakvala, és kérdezék őt a tanítványai mondván, Mester, ki ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felele Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem. Amíg nappal van, eljöv az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Még evilágon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpe, és az ő nyálából sár csinála, és rákeni a sarat a vak szemeire. És mondanéki, ki, menj el, mosakodjál meg a siloám tavában, ami azt jelenti küldött, elméne azért és megmosakodék, és megjöve látva. A szomszédok azért, és akik azelőtt látták azt, hogy vakvala, mondának, nem ezért az, aki itt szokott ülni és koldulni. Némelyek azt mondák, hogy ez az, mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő azt mondá, hogy én vagyok az. Mondának azért néki, mi módon nyíltak meg a te szemeid. Felele az, és monda. Egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készíte és rákeni a szemeimre, és mondanékem, menj el a siloám tavára, és mosódjál meg. Miután pedig elmenék és megmosakodám, megjöve látásom. Mondának azért néki, hol van az? Monda, nem tudom. Vivék őt, aki előbb még vak volt a farizeusokhoz. Mikor pedig Jézus a sarat csinálá és felnyitá ennek szemeit, vala. Szintén a farizeusok is megkérdezék azért őt, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondanékig, saradt szemeimre, és megmosakodám, és látok. Mondnának azért némelyek a farizeusok közül, ez az ember nincsen Istentől, mert nem tre meg a szombatot. Mások mondának, mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket. És hasonlás lőn közöttük, újra mondának a vaknak, te mit szólsz ő róla, hogy megnyitál szemeidet? Ő pedig monda, hogy próféta. Nem hívék azért a zsidók őről hogy vakvala és megjöve a látása, míg nem előhívák annak szüleit, akinek megjöve a látása. És megkérdezék azokat, mondván, ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? Mi módon láthát most? Felelének nékik annak szülei és mondának, Tudjuk, hogy ez a mi fiunk és hogy vakon született, de mi módon lát most nem tudjuk. Vagy kinyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk. Elég idős már ő, őt kérdezzétek, ő beszéljen magáról. Ezeket mondták annak szülei, mivel hogy félnek vala a zsidóktól, mert megegyeztek már a zsidók, hogyha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondták annak szülei, hogy elég idős, őt kérdezzétek. Másodszor is szólíták azért az embert, aki vakvala, és mondának néki, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Felele azért, és az monda, ha bűnösé, nem tudom. Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Újra mondák pedig neki: mi csinált veled? Mi módon nyitotta meg a szemeidet? Felele nékik, már mondám néktek, és nem hallátok, miért akarjátok újra hallani? vagy ti is az ő tanítványai akartok lenni. Szidalmazák azért őt és mondának, te vagy annak a tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt sem tudjuk honnan való. Felele az ember és mondanékik: Bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki Istenfélő félő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon születnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Felelének és mondának néki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiveték őt. Meghallja Jézus, hogy kiveték azt, és találkozván vele mondanék ki. Hiszeléte az Isten fiában. Felele az és monda, ki az, Uram, hogy higgyek benne. Monda pedig néki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled, az az. Azt pedig monda, hiszek, Uram, és imádál őt. És monda Jézus, véget jöttem a -e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallák ezeket némely farizeusok, akik vele valának és mondának néki, A vagy mi is vakok vagyunk é, mondanékik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, ám de azt mondjátok, hogy látunk. Azért a ti bűnötök megmarad.